23. A platón Daniels, miután már rögzítette magát a fedélzethez, dülöngélve próbált talpon maradni, miközben a gép felfelé emelkedett. A fegyvert maga elé tartva valahogy könnyebb volt megőrizni az egyensúlyát. Óvatosan a biztonsági kábelt maga után húzva a plató széléhez araszolt. Elkaptad? kérdezte a kommunikátoron keresztül. Tennessee! Válaszolj! Tennessee, miközben azt kívánta, bár csak három lenne belőle, vagy hat keze volna, esett, igyekezettel próbálta egyensúlyban tartani az emelkedő pályára állított szerkezetet. Minden oldalról magas tornyok vették körül őket. Tudta, ha akár csak az egyiknek neki ütköznek, a teherlift pillanatok alatt tűzgömbé válva zuhan alá. Ezt a gépet arra tervezték, hogy nyílt terepen rakományokat mozgasson, nem pedig arra, hogy egy metropolis közepén röpködjön. Miközben kontrollálni próbálta az emelkedést, a monitorokat is szemmel tartotta. Látta daniels de az idegen lény nem volt sehol. – Nem tudom – felelte végül. – Nem látom. – Megnézem a másik oldalon. A fegyvert maga elé tartva Daniel lassan kilépett a plató peremére, előrehajolt és lenézett, egyenesen bele az iszony pofájába. Az újja görcsösen ráfeszült a fegyver ravaszára, gondolkodás nélkül tüzet nyitott, a lövedék a lény koponyájába csapódott, a dög felrikoltott, hátra kapta a fejét, a jelek szerint komoly sérülést szenvedett. Daniels habozás nélkül előrehajolt a plató pereme fölött, és a távolodó talajjal nem törődve, éles szögben előredőlve folytatta a tüzelést. A lövések sorozata hátrakényszerítette a lényt, távolabba közvetlen veszély forrásától. Daniels érezte, ha folytatni tudja a támadást, ha további hátrálásra kényszerítheti a dögöt, eljön az a pillanat, amikor már nem lesz hová visszavonulnia, amikor vagy elereszti a teherlift ajtaját, vagy belezuhan valamelyik hajtómű lánccsóvájába. Tennessee közben még mindig azért küzdött, hogy kontrollálni tudja az emelkedés szögét. Látta, bármit tesz, az egyik torony magas mérnök szobrot nem tudja kikerülni. Csak annyit tehetett, hogy tesz egy próbát, és figyelmeztetően felkiáltott: Kapaszkodjatok! Megpróbálta balra dönteni az ormótlang gépet, de hiába káromkodott, hiába rángatta a manuális vezérlőkart, nem érte el a kívánt célt. A jármű kissé ugyan megbillent, de ez kevés volt. Az egyik széle hozzáért a monolithoz. Az ütközés hatására Tennessee oldalra dőlt az ülésében. A háta mögött Walter félkézzel kapaszkodott, miközben a másik kezével az eszméletlen lopét tartotta. Daniels közelében nem volt se fal, se szék, amiben megkapaszkodhatott volna. Hanyatt esett, végig terült a plató sima felületén. Ahogy Tennessee kompenzálta a dőlést, a megfeszülő kábel oldalra rántotta a nő testét. Az ütközés ereje kipréselte belőle a levegőt. Kétségbe esetten próbált megkapaszkodni valamiben, de nem volt más a közelében, csak a puszta fedélzet. Elborzadva érzékelte, hogy csúszni kezd. Csúszott, tovább és még tovább, míg végül átlendült a plató pereme fölött. Miközben a gép folytatta a lassú emelkedést, a megfeszülő kábel megtartotta a nőt. Daniels fejjel lefelé lógott a hevederben, megpróbált visszafordulni, de akkor meglátta a felé tartó lényt. Felsikoltott. Ekkor döbbent rá, hogy a fegyver még mindig a kezében van. Csúszás közben megijedt, még az sem jutott eszébe, hogy elereszze. Nem tétovázott. Használta. A lény testébe újabb golyók csapódtak. Visszahúzódott, a gép aljába kapaszkodva eltávolodott a nőtől. A teherlift esetlenül ugyan, de a rikszáltal végrehajtott felturbózásnak köszönhetően kitartóan tartott felfelé. Teneszi gyorsítani próbálta a mozgását. A világ eszelősen megdőlt, Daniel szaladta, hogy rácsapott a kábel automatikus feltekercselő gombjára. Erős rándítást érzett, majd gyorsan emelkedni kezdett. Egy-két másodperccel később feljutott a plató szélére. Megkönnyebbült, de ahogy a fegyverére nézett, rögtön elillant az érzés. – Kifogytam! – jelentette. – Nincs több lőszerem! Egy torony jelent meg a gép előtt. Tennessee éppen csak ki tudta kerülni az újabb akadályt. A hajtóművek hangosan tiltakoztak, amikor a pilóta növelni próbálta a magasságot, és közben kísérletet tett arra, hogy kikerülje az épületet. Egy újabb váratlan irányváltás miatt Daniels ismételesett. Ezúttal nem tudta megtartani a fegyverét. A karabéj leesett a padlóra, távol csúszott tőle. Megfordult, majd átbucskázott a perem fölött. Daniels csüggetten és csalódottan nézte végig, ahogy eltűnik a szem elől. Sóhajtott egyet. Mindegy, már ez sem számít igazán. Amúgy sem volt hozzá lőszerem. Viszont szüksége volt valamire. A kabinba nem mehetett vissza, addig semmiképpen sem, amíg a dög a liftajába kapaszkodik. A kábelbe bekapaszkodva visszahúzta magát a kabin irányába, miközben a gép éppen csak kikerülte a váratlanul eléje kerülő tornyot, és lesodorta a tető egy részét. A szerkezet elvileg nem volt túl masszív, de egyenlőre kitartott, és tenesszi a jelek szerint egész jól elboldogult a nem túl finom irányító berendezéssel. – Dobjátok ide a fejszét! – kiáltott előre Daniels. Egy pillanattal később Walter kinyitotta a kabin ajtaját, és a primitív szerszámot a kezében tartva előrébb lépett. A fejszét azzal a szándékkal helyezték el a fülkében, hogy szükség esetén, ha a kolonizált világon esetleg bokrot kell írtani, hogy tiszta legyen a landulózóna, a pilótának legalább valamilyen eszköze legyen. Egyszerű hétköznapi szerszám volt, de rendelkezett azzal az előnnyel, hogy a használata nem igényelt elektronikát, külső energiaforrást, csak emberi izomerőt. Daniels megmarkolta a fejszenyelét és ellenőrizte a hámjához csatolt biztonsági kábelt. Mindent rendben talált. Ismét előre ment a plató szélére, kihajolt és amennyire tudta, megvizsgálta a jármű alját. Már tapasztalatból tudta, semmit sem jelent, ha nem látja az idegen lényt. – Dönts meg 45 fokban! – kiáltott bele a kommunikátorába. – Döntés 45-re! – Daniels még erősebben markolta a fejszét, ahogy lassan átment a plató másik pereméhez. – Denny, kiáltott Tennessee. – A jobb előső rakétánál! – Látom! A lény sietve elhúzódott Daniels elől, a vadul billegő jármű eleje felé tartott. Ahogy a nő megfordult, és a platón keresztül vágva elindult a szörny irányába, elégedetten nyugtázta, a dög már úgy tekint rá, mint egy potenciális a halálos ellenfére, akit jobb elkerülni. Elhatározta, ezúttal ez nem fog sikerülni neki. Itt és most nem. Tennessee még életében nem látott olyan borzalmas dolgot, ami hirtelen megjelent az óra előtt, a ablakának túlsó oldalán. A hihetetlen sebességgel mozgó lény a plató kapaszkodva mászott előre, hogy azután felkapaszkodjon a teherlift orrára. Ahogy megérkezett, azonnal nekiesett az edzett anyagból készült ablaknak. Amikor rájött, hogy a karmolászással nem sokat érhet el, a fejével kezdte ostromolni. Tenesszi tudta, nem is kell, hogy betörje, Annyi is elég, ha megrepeszti. Egyetlen apró sérülés, és abban a pillanatban, ahogy elhagyják a légkört, a kabin belső nyomása kirobbantja az ablakot a semmibe. Az ablakot és minden mást, ami a pilóta fülkében van, és nincs megfelelő módon rögzítve. Akkor is baj van, ha ez a robbanás nem következik be, ugyanis a levegő egy résen keresztül gyorsabban távozik majd a fülkéből, mint ahogy a korlátozott teljesítményű ellátórendszer pótolni tudná. Ahogy megfordult és meglátta, hogy a dög a kabin ellen indított támadást, Daniels felkészült rá, hogy lerohanja. Már éppen indulni akart, amikor a fedélzet hátúsó részében felfedezett valamit. A platón átsietve eljutott a masszív rakodó daruhoz, amit Tenesszi és társai a miatt mégsem távolítottak el a teherliftről. Elpiszmogott egy kicsit az egyik rekesz zár szerkezetével, de végül sikerült kinyitnia. A rekeszben két távvezérlő egységet talált, kiemelte az egyiket, elkattintott rajta egy kapcsolót, ellenőrizve, hogy működik, azután belekiáltotta a kommunikátorába. – Ereszt ki a darukart! Ahogy megfordult, tisztán látta az idegen lényt. A szörny nem foglalkozott vele, kitartóan csapkodta a kabin előső ablakát. Az átlátszó anyag egyelőre kitartott, de nem lehetett tudni, meddig bírja még a kegyetlen ostromot. Daniels tudta, walter a legkevésbé sem zavarná, ha megrepedne vagy betörne az ablak, és biztos volt benne, hogy Tennessee hozott magával a sisakot, Neki és lopénak azonban nem volt ilyen felszerelése. Ha megsérül a fülke, ők ketten, bármilyen rövid távolságot kellett megtenniük, hogy visszajussanak a hajóra, nem élhetnék túl az utazást. – Tennessee kiáltotta. – Ereszt ki a darukart! – Nem lehet! – Tennessee a csillogó fekete eleven rémálomra nézett, ami az óra előtt püfölte az ablakot, azt az ablakot, ami bármelyik pillanatban beszakadhatott. Semmit sem tehetett, nem állíthatta le a támadót. Daniels viszont. Ha kieresztem, elveszítjük az egyensúlyunkat, mondta. Már így is alig bírom a levegőben tartani magunkat. „Teneszi? nem hagyhatjuk, hogy ez a dög feljusson a hajóra, mondta Daniels. Nem térhetünk úgy vissza, hogy ez rajtunk van, csináld már. A nőnek igaza volt. Teneszi tudta ezt. Vagy megszabadulnak a szörnytől, vagy lezuhannak vele együtt. Semmi olyat nem tehettek, amivel veszélybe sodorhatták a kovenan fedélzetén alvó telepeseket. A küldetés csak az számít. Teneszi már nem is tudta volna összeszámolni, hányszor tett fogadalmat, hogy tartani fogja magát ehhez az elfhez. Sohasem gondolta volna, hogy egy nap valóban ennek megfelelően kell majd cselekednie. A vészkapcsolók felé nyújtotta a kezét. Ahogy sorra elkattintotta őket, nem magára gondolt, nem Danielsre, Lopéra vagy Walterre, de még csak nem is a misszióra. Feris járt a fejében. Hamarosan találkozunk, drágám. A plató túlsó távolabbi oldalán aktiválódott egy sorrobbanó töltet. A darukarját lefogó bilincsek szétnyíltak, félre csúsztak addigi pozíciójukból. A szabadjára eresztett mechanizmus megremegett, de még azon a helyen maradt, ahová a bilincsek addig kényszerítették. A teherlift kiszámíthatatlan mozgása miatt Tennessee csak nehezen tudta megőrizni a fedélzet egyensúlyát, Ráadásul nem lehetett kiszámítani, a daru mennyi ideig marad még fixált pozíciójában, vagy akár magán a platón. Daniels nem tehetett mást, vállalnia kellett ezt a kockázatot. A daru vezérlőjét éppen olyan jól ismerte, mint a teherliftet. Gyors, szakszerű mozdulatokkal kezelte a szerkezetet. Tudta, amire készül, az nem lesz se egyszerű, se elegáns dolog, ez a művelet nem szerepel a kezelési útmutatókban. A két tonna súlyú darukar hirtelen előre lendült, egyenesen a nő irányába tartott. Daniels hasra vetette magát a fedélzeten, de közben nem csukta be a szemét. Biztos volt benne, megfelelő és pontos utasításokat ütött be a távvezérlőbe, így az fog történni, amire számít. A kar átlendült a nő fölött, és kinyúlt az idegen lény felé, amely még mindig eszelősen verte a kabinablakát. Daniels még mindig hasonfekve belesikoltott a kommunikátorába. – Döntsd jobbra, Tennessee! Élesen jobbra! Keményen! Most! – Kapaszkodj! – kiáltott vissza a férfi, miközben a megfelelő vezérlőkarok elmozdításával végrehajtotta a parancsot. A teherlift belső, automatikus stabilizátorai programját felülírva a bolygó felszíne felé próbálta fordítani a jármű hátát. Az idegen lényt meglepte a manőver. A keze lecsúszott arról, amibe addig kapaszkodott, a kabin sima előső része fölött csúszni kezdett. Daniels is csúszott, de ahelyett, hogy megpróbálta volna stabilizálni magát, tovább nyomkodta a távvezérlő gombjait. Közben, ahogy a kabin irányába lendült, szétnyíltak a darukar végén lévő markolószerkezet széles fémál kapcsai. A lénynek ekkor két lehetősége volt, vagy hagyja, hogy lelökjék a teherliftről, vagy támadást indít a felé jelendülő mechanizmus ellen. Sejteni lehetett, melyik opciót választja. Elrúgta magát a kabintól, és könnyedén, erőlködés nélkül beleugrott a közeledő Markuló Miután megérkezett, a karjait lóbálva próbálta visszanyerni az egyensúlyát. A lift közben folytatta a megkezdett dőlési műveletet, már vészesen közel járt ahhoz, hogy a hátára forduljon a levegőben. Tennessee tudta, ha ez megtörténik, már nem sokat tehet. Nem sok esélye lett volna arra, hogy visszaszerezze a gép feletti kontrollt. A teherliftet a saját súlya irányította volna egyre közelebb a talajhoz, Míg végül bekövetkezik egy meglehetősen kényelmetlen landolás. – Kapaszkodj, kapaszkodj! – üvöltötte eszi. Próbálok kompenzálni! Ezután kibukott belőle pár olyan szó, aminek semmi köze sem volt se a pilóták, se a mérnökök munkájához, néhány ősrégi szó, amelyek még mindig nem vesztették el se a jelentésüket, se a hasznosságukat. Daniels ekkor már csak annyit tehetett, hogy megkapaszkodik. Ahogy a lift folytatta a fordulót, ahogy a fordulat dőlésszöge közelített a 180-hoz, a nő végigcsúszott a fedélzeten a távolabbi, jobboldali perem irányába, pontosan oda, ahol a lény várakozott a darukar végén lévő markuló szerkezetöblében. Abban a pillanatban, ahogy átcsúszott a fedélzet pereme fölött, Daniels erős rándítást érzett. A biztonsági háma testébe vágott, a kábel megfeszült, a teste felfüggesztett ingaként himbálódzott egy pillanatig, majd oldalra lendült, és neki csapódott a darukar oldalának. Közel a kar végéhez, közel a markoló szerkezethez. Az idegen lény belekapaszkodott a nyitott fém állkapcsokba, de kilendítette magát a markoló szerkezetből, és úgy fordult, hogy szembe kerüljön a nővel. Daniels a darukar mélyedéseibe kapaszkodva próbált eltávolodni a szörnytől, de már látta, nem fog sikerülni a dolog, a dög túlságosan közel volt hozzá. Egy erős ében fekete karom nyúlt felfelé, egyre feljebb, egyre közelebb, míg végül megragadta a nő ballábát. Daniels érezte, ahogy a karom hihetetlen erővel húzni kezdi őt vissza, lefelé, lemagához a szétnyitott álkapcsokkal várakozó markoló szerkezet öblébe. Nem tudott más tenni, mint hogy dühötten és elkeseredetten rávicsorgott a lényre, miközben a hüvelykúlya rácsúszott a távkapcsoló egyik gombjára. A fém túlságosan gyorsan csattantak össze ahhoz, hogy ki lehessen kerülni őket. A markuló szerkezet ráharapott a lény testének középső részére. A szörny iszonyatos sikolyt hallatva vonaglani kezdett, megpróbált kivergődni a farkas csapdából, ám a titánium ötvözetből készült álkapcsok irgalmatlan erővel szorították. A félbevágott, vért fröcskülő, fekete test felső része ledőlt a fém és közben az alsó rész is kicsúszott a markuló öléből. A két testdarab rángatózva zuhanni kezdett a bolygó felszíne irányába. Daniels magában elhadart egy hálaimát, köszönetet mondva azoknak a tervezőknek, akik megépítették a teherliftet, akik fontosnak találták, hogy elhelyezzenek rajta egy ilyen darut és egy ilyen markuló szerkezetet, majd megnyomta a kábel gombját. Olyan könnyedén és elegánsan emelkedett vissza a fedélzetre, mint a póka saját sejem szálán a hálójába. A teherlift közben stabilizálódott. Tenesszinek a vezérlőkarokkal folytatott rövid küzdelem után sikerült visszanyernie a kontrollt, sikerült vízszintesbe hozni a gépet. Miután kicsit megcsípte az utolsó magas építmény szélét, Tenessi magasabbra emelte a teherliftet, egyre magasabbra, egyre távolabbra az idegen Metropolisztól. Daniels egy kicsit összeszedte magát, azután elindult a kabin irányába. Még mindig a kezében tartotta a darukart távvezérlőjét. Néhány gomb lenyomásával visszafordította a szerkezetet az eredeti pozíciójába. Mivel a rögzítő bilincseket lerobbantották, nem rögzíthette megfelelő módon a kart, de úgy gondolta, ha kis szerencséjük lesz, akkor ott marad a helyén, legalább addig, míg visszavergődnek a Covenant trakterébe. Minden sikerült, de, de valami nem stimmelt. Daniels végignézett magán. Csak ekkor fedezte fel, hogy az idegen lény vérének néhány cseppje ráfröccsent, és a folyadék már szétmarta a mellény egy részét, mintha valami földön kívüli moly rágás nyomai volnának, az anyagon kisebb-nagyobb lyukak tátongtak. Daniels villámgyorsan kibújt a mellényből és az expedíciós kezes lábasból előre lépett. A háta mögött hirtelen megmozdult valami. Összerezzentés. csak a kabin ajtaja nyílt ki mögötte. Az ajtóban Walter állt, az arcán bátorító boldog mosolyjal. Danielsnek nem volt szüksége biztatásra. Walter besegítette őt a kabinba, majd gondosan bezárta mögötte az ajtót. A nő összerogyott a kimerültségtől. Tennessee hátrafordult, komoly tekintettel Danielsre nézett. Ez neked gyerekjáték volt. Beletelt pár másodpercbe, míg a szavak értelme eljutott a tudatáig. Daniels elmosolyodott, azután nevetni kezdett, végül pedig sírva fakadt. Szorosan tartotta az elcsendesült őrmestert, Magához szorította, hogy így védje a járművet megmegrázó atmoszférikus bukkanók hatásaitól. Walter csendesen figyelte. A teherlift keresztül emelkedett az első felhőrétegen, és fokozódó gyorsulással tartott a bolygó körüli pálya, a hajó, a biztonság irányába.